29. fejezet Sokkal később, de még azon az este Hercule Poirot kopogott az egyik kajüt ajtaján. Egy hang kiszólt. Jöjjön be! És ő belépett. Jacqueline de Belfour egy széken ült. Egy másik széken a fal mellett a nagy darab stewardess. Jacqueline elgondolkodva méregette poárót, majd ideges mozdulattal a stewardess felé intett. Kiküldené, kérem! Poáró bólintott, és a nagy darabasszony távozott. Poáró közelebb húzta a székét a leány mellé, és helyet foglalt rajta. Egy szót sem szólt, csak nézte őt boldogtalan, keserű arccal. Végül Jacqueline törte meg a csendet. – Nos, vége van. Ön legyőzött bennünket, monsieur Poirot. Poáró sóhajtva, szokatlanul hallgatagon csak széttállt a karját. De meg kell hagyni, folytatta Jacqueline, nem hiszem, hogy elegendő a volna ellenünk. Persze igaza van mindenben, de ha tagadtuk volna a vádakat, nincs mit tagadni, mademazel. Másként nem történhettek a dolgok. Tudom, hogy az ön logikus elméjének az elegendő bizonyíték, de nem hiszem, hogy a bíróságon is elegendő lett volna. Mindegy, ezen már nem segíthetünk. Ön Simonra olvasta a bűnöket, és ő összeomlott, mint egy kártyavár. Teljesen elvesztette a fejét, szegény drágám, és beismert mindent. Megrázta a fejét. Hiába, sose tudott veszíteni. Ön azonban kitűnő vesztes, madmazel. Jacqueline elnevette magát, eszelős, vad kihívó nevetéssel. Ó, igen, valóban jól tudok veszíteni. Majd váratlan nevességgel azt mondta, ne bánkódjék, monsieur Poirot. legalábbis értem ne, mert bánkódik, ugye? Igen, madmazel. de azért átad a rendőrségnek. Igen. Jacqueline csöndes beletörődéssel bólintott. Nos, semmi haszna az érzelmességnek, megtenném újra, többé nem lehet bízni bennem, én is tudom. Tudja, olyan ijesztően könnyű volt. Úgy értem embert ölni. És az ember azt érzi utána, hogy már semmi sem számít. Semmi, csak ő maga. Ez, ez leszedelmes érzés. Elmosolyodott. Ön mindent megtett értem. Azon az éjjel ott asszúámban ön figyelmeztetett, ne nyissam meg a szívemet a rossznak. Tudta akkor, hogy mit tervezek? Poirot megrázta a fejét. Csak azt tudtam, hogy amit mondok önnek az igaz. Igaz volt. Akkor még megállhattam volna. Majd nem meg is tettem. Mondhattam volna Simonnak, hogy én nem folytatom. De akkor talán... Elharapta a szót, helyette azt kérdezte. Szeretné hallani? Az egészet, az elejétől? Ha volna olyan kedves, Madmazel? Azt hiszem, el akarom mondani önnek. Igazából nagyon egyszerű volt. Tudja, Szájmon és én szerettük egymást. Hangja higgadt, érzelemmentes volt, de a könnyedsége alatt valami más is érződött. Poirot csendesen mondta, és önnek elég volt a szerelem, de neki nem. Így is mondhatnánk, talán. De ön nem érti egészen Simont. Tudja, ő mindig borzasztóan vágyott a pénzre. Szerette mindazt, ami csak pénzért kapható. Lovakat, jachtokat, értékes, szép tárgyakat, mindenfélét, ami egy férfit boldoggá tesz, és ami neki sosem adatott meg. Simon nagyon egyszerű fiú. Olyan vad szenvedéllyel vágyik a dolgokra, mint egy gyermek. Érti, ugye? De sosem volt hozományvadász. Nem az a fajta. És aztán találkoztunk, és ez mindent eldöntött. Csak nem tudtuk, hogyan házasodhatnánk össze. Simonnak jó állása volt ugyan, de elveszítette, bizonyos értelemben önhibájából. Valami üzleti trükköt próbált csinálni más pénzével, de persze rögtön kiderült az egész. Én hiszem, hogy nem csalni akart, csak úgy gondolta, mindenki így tesz a pénzvilágában. Poáró arca megrándult, de visszafogta magát, nem szólalt meg. Ott voltunk egy fillér nélkül, és akkor eszembe jutott linet, meg a szép új vidéki kastélya. Már is szaladtam hozzá. Tudja, monsieur Poirot, én igazán szerettem linetet, ő volt a legdrágább barátnőm, sosem gondoltam volna, hogy bármi közénk állhat. Csak az járt a fejemben, milyen szerencse, hogy ő gazdag. Minden gondunk megoldódna Simonnal, ha Linet munkát adna neki. És ő annyira édes volt, azt mondta, hívjam el simon hogy megismerhesse. Akkoriban volt ez, amikor ön látott minket egy este a sematán Nagy ünneplést csaptunk, bár igazából nem engedhettük meg magunknak. Jacqueline nagyot sóhajtott. Higgyel, monsieur Poirot, hogy amit most mondok önnek az igaz. Bár Linet már halott, ez nem változtat semmit rajta. Ezért nem szánom őt, még most sem. Mindent megtett, hogy elvegye tőlem simon Ez az igazság. Csupán egy percet ha tétovázott. A barátnője voltam, de nem bánta. Meg akarta szerezni simon Csak hogy Simon nem törődött vele. Azt mondtam önnek, hogy Linet elvarázsolta őt, de ez nem igaz. Nem akarta Linetet. Azt gondolta róla, hogy csinos leány, de rémesen erőszakos, és ő utálja az erőszakos nőket. Idegesítette őt, de a pénze azért az vonzotta. Persze láttam. És végül én mondtam Simonnak, hogy talán jobb lenne, ha elhagyna engem, és elvenné Linetet. Elutasított. Azt mondta... Vagyon ide vagy oda, az a házassága pokol lenne neki, meg hogy ő úgy akar gazdag lenni, hogy maga teremti elő a pénzt, nem úgy, hogy elvesz egy gazdag nőt, és rajta élősködik, mint egy kitartott, egy sejen fiú, és azt is mondta, hogy neki csak én kellek, senki más. Azt hiszem, tudom, mikor gondolta meg magát. Egyik nap azt mondta nekem, micsoda szerencse lenne, ha elvennél Linetet, és ő egy éven belül meghalna, Reáhagyva minden vagyonát. A szemében valami rettentő furcsa csillogás volt. Ekkor gondolt először erre. De aztán sokszor emlegette, milyen kényelmes lenne, ha Linet meghalna. Én azt feleltem, hogy borzasztó ilyet mondani, és akkor abbahagyta. Aztán egy nap azon kaptam, hogy mérgekről olvas, leszíttam, de ő csak nevetett, és azt mondta, kockázat nélkül nincs győzelem, és hogy soha többé nem lesz ilyen lehetősége életében. Nem soká rádöbbentem, hogy már döntött is, és megrémültem, igazán megrémültem, mert tudja, biztos voltam benne, hogy belebukik, hiszen olyan gyerekesen ostoba, nincs benne semmi ravasság, és képzelő ereje sincs. Nyilván csak annyi a terve, hogy arzént tesz Linet italába, és aztán bízik benne, hogy az orvos szerint gyomorba okozta a halálát. Mindig azt hitte, hogy a dolgok csak úgy elrendeződnek. Úgyhogy muszáj volt beavatkoznom, vigyáznom kellett rá. Nagyon egyszerűen beszélt, de őszintén hitte, amit mondott. Poirot bizonyos volt benne, hogy valóban ez indíthatta a gyilkosságra. Jacqueline maga nem kívánta a pénzét, de szerette dojt, őrülten, féktelenül szerette, és ez a szerelem legyőzte becsületességét és együttérzését. Csak gondolkodtam. Gondolkodtam, folytatta a leány, hogy kitaláljam a tökéletes tervet. Az első, amire gondoltam, hogy kétfelől megerősített alibire lesz szükségünk. Tudja, hogyan éltem. Ha Simon és én egymásra vallunk, de épp a vallomásunk tisztázza a másikat a gyanú alól. Nem volt nehéz tettet, nem a gyűlölöm őt, hiszen ez természetesnek tűnt az adott körülmények között. Aztán, ha Linet meghal, persze engem gyanúsítanak, tehát a legjobb, ha már az elejétől gyanúsan viselkedem. Apróra kidolgoztunk minden részletet. Én úgy akartam elrendezni mindent, hogyha bármi rosszra fordul, csak engem kapjanak el, Szájdmont ne. De ő aggódott értem. Azért annak örültem, hogy nem nekem kell megölnöm Linetet. Nem lettem volna képes odalopakodni hozzá és hideg elvenni az életét. Nem, mintha megbocsátottam volna neki. Szemtől szemben meg tudtam volna ölni, de így? Tehát mindent a legnagyobb gondossággal elterveztünk, és akkor Simon felírta azt a jébetűt vérrel a falra, csoda, buta melodramatikus ötlet, csak neki juthatott ilyen eszébe, de végül minden működött. Igen, pólintott Poáró. Nem az ön hibája volt, hogy a szobalány nem tudott elaludni akkor éjjel? És mi történt azután? Jacqueline egyenesen Poirot szemébe nézett. Ugye milyen borzasztó ez? El sem hiszem, hogy megtettem. Már tudom, hogyan értette, hogy ne nyissam meg a szívem a gonosznak. Ön pontosan tudta, mi fog történni akkor. Louise elmondta Simonnak, hogy mindent tud. Simon megkérte önt, hogy kísérjen engem hozzá. Amint kettesben maradtunk, mindent elmondott. Elmondta, mit kell tennem. El sem borzattam, csak halálosan féltem. Ezt teszi az emberrel a gyilkosság. Simon és én tökéletes biztonságban lettünk volna, ha nem zsarol meg bennünket az a szerencsétlen francia leány. Odaadtam neki minden pénzünket. Úgy tettem, mintha mindent megtennék, amit csak akar, aztán, amikor a pénzt számlálta, én én lesújtottam. Nagyon könnyű volt. Tudja, ez volt a legrémisztőbb az egészben, hogy milyen rettenetesen, rettenetesen könnyű volt megtenni. De még eztán sem nyugodhattunk meg. Mrs. Otterborn meglátott. Diadalmasan szaladt önhöz és rész ezredeshez. Nem volt időm meggondolni, Villámgyorsan cselekednem kellett. Majdhogy nem izgalmas volt. Tudtam, hogy borzasztó nagy a kockázat, de ettől, mintha csak még izgalmasabbá lett volna. Jacqueline újra szünetet tartott. Emlékszik, amikor bejött a ütömbe? Azt mondta, nem is tudja, miért jött. Annyira nyomorútól éreztem magam, annyira rettegtem. Rettegtem, hogy Simon meghal. Én pedig ebben reménykedtem. Jacqueline bólintott. Igen. Jobb lett volna úgy neki. Nem, én nem miatta reméltem. Jacqueline belenézett Poirot komor arcába, és gyöngéden így szólt. Ne bánkódjék, úgy értem, monsieur Poáró. Tudja, mindig nehéz életem volt. Ha győztünk volna, bizonyosan boldogan éltem volna, élvezve a vagyont, és nem bántam volna meg semmit. Most, hogy így alakult, nos, ezt is kibírom. Hozzátette még, gondolom, a sztjóerdesz arra vigyáz, nehogy felkössem magam, vagy bekapjak valami méregpirulát mint a regényekben. Nem kell aggódnia, nem teszek ilyet. Simonnak szüksége van rám. Mindketten felálltak, Jacqueline hirtelen elmosolyodott. Emlékszik, azt mondtam önnek egyszer, hogy követnem kell a csillagomat. Ön azt felelte, hogy talán nem bízhatok abban a csillagban, és én azt feleltem, a legrosszabb csillag. Hulló csillag. Poirot kisétált a fedélzetre, de a leány nevetése még mindig a fülében csenge.